E muitas vezes a gente apressadamente acha que a pessoa está com depressão. de pobre Alguns autores também defendem isso ainda não está comprovado. E a nossa agressividade reprimida também pode provocar a depressão den vi depression. Um psicólogo e um médico alemães. Um psicólogo Os doutores Thomas Deflersen e em... Rüdiger Dalker. Ok, diz <laughs> o No ano de 1983, lançaram um livro que se tornou um best-seller na Alemanha. I år 1883, um livro que se tornou um best-seller Tyskland. A doença como caminho. Sygdom como um caminho. Demonstrando que muitas doenças nossas são manifestações do nosso psiquismo, o nosso corpo falando através das doenças. Og den demonstrerer, de demonstrerede i den her bog, at mange af uh, sygdomme var, som de talte til os via de der symptomer. I Aron, a a pode ser uma das da Og de fortæller i den her bog, at uh, vores uh, skjulte aggressivitet, eller den ikke vist udad til aggressivitet, kan være årsag til en depression. Alguns spiritus și alguns palestrantes espíritas defendem a mesma tese. Uh, non spiritista posvară uh, la same teori. Divaldo Pereira Franco nos diz că avem raiva. Divaldo Pereira Franco nos dă, că vi să fie fie fie. De nu să fie fie fie pentru că face mult mult. Deci să nu să fie fie fie fie pentru că Que a raiva é como uma labareda, como um raio. Vem e vai embora rápido. For o que se torna, é como um el ou um lino. Ele vem e vai. Se nós mantivermos o controle, ela vai embora e tudo fica bem. Então, se nós estivermos em instante a estirar ela, ela vem e vai também. Mas a mágoa, ao contrário, ela é premeditada, ela é controlada, ela é programada. A gente diz, ele me paga. Men vise, vi băvara, vreden, și, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, den nu, nu, nu, nu, nu, den nu, så nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, o em em, Stoow, em no seminário a raiva em suas mãos in uh, ele defende que nós podemos fazer três coisas diferentes com a nossa energia agressiva we three with vos nós podemos agredir o nosso ofensor que vai ser sempre a pior opção vi kan øve vold mod vores den person der er objekt for vores aggressivitet. Og det er en dårlig idé. Nós podemos reprimir a raiva como a maioria dos religiosos fazemos e Vi kan holde denne her vrede inde i os selv, og så kan vi blive syge. Ou nós podemos canalizar aquela energia agressiva da raiva para o bem? Ela vem can canalizar a energia agressiva e a vã energia que E o Espírito Haméd afirma Ou, uh, que a raiva fortela, Deus nos deu porque ela é necessária para nosso autopreservação. Ele fala que a raiva Deus nos deu porque ela é necessária para nosso autopreservação. Ele fala que a vã tem Deus nos deu porque ela é necessária para Para nós que acreditamos na reencarnação, foi a raiva que nos ajudou a reagir contra o ataque das feras, dos animais ferozes. For us that tror på reinkarnation, er det den der energi vrede energi der hjelper oss med å reagere overfor de voldelige dyr den gang, altså Que foi a raiva que nos deu energia para combater o ataque o ataque das tribos inimigas que vieram invadir nossa aldeia. Og, og det var også den energi, der hjælpede os med at slø.